بسم <سلام> الله الرحمن الرحم تکی فعل او ما شو ن اسمفاال وال مفولو ررحما فلی تربیت الفد تي مخک نه کستاسو یاددي د مثنتبحث را روان دی پم د چېمون ټ نه هغه د بحث دی او د به تااس نه دینه پته لي او ترکوو پرې بله سفر دی نو تکیلومس ترکو تکی د فکی د مسن را روان دی نو کله نا کله فیل مسنوي د هغې شو او کله بیا چې دا فیل منت شي نه دکه سره مطاللقات ذکر کولی شي کله مافلوو مطک ځګر کې کله زیګر کې کله به هی ر کې کله لهزی کې کله ماکري د مس د سره دا سیزونه ځکر کولی شي دا درس لپاره دا کوم شي دی وایي فلي تربيته الفايده دا تربيته په فايده کار تربيته دې ته ویل کیږي سیواوالي ته ویل کیږي ته فايده سیواکه مخاطب تفایده نو رسی واشي د د کټول چې کند د منسوبات تي او مجرورات و غیره د ټول لپاره لګولي شي حال تميز استثنا مو پایلي دا شو او مجرورات او مرسروان یو ځای کا نو تربيت د فايده دې ته ویل کیږي سیواوال نو دا غل پراميسان درکې چې لکه یو سړی ته وایي چې شی او ما موجود دي څه موجود نه دي دا خبره ته معلومه ده قضيه ان نه ده دا انده کیدوره مخاطب ده نشتا شی او موجود دي سناسه شی دونکي کې نشتا ایا پلانګې یاد کو او ته ته وایي پلانګې دورات پلان کې کال کې په پلان کې پلان فایدہ مخاطب تو سواشی کنا طویہ حضور عباد زیدون یا حضور عباد زیدون پل نسجر و سر طول زکر کے مفاعل زکر کے مفل حوفی و سر طول زکر کے یوم قذا فی داری ہی یوم قذا ضربا شدید صحیح شو اگر طویہ حضور زید زید والی شو پتہن لگے کم مکان کی شو پتہن لگے کم زید کی شو کټ نه لګیدل زر تیز شيکه کنجره زر شو چې کله تاسو په متعلقات ذکر کو نو مخاطب ته معلومات سیوا شو फायदा سیوا شو. دا راځه معلومات او ګټه مخاطب ته سیوا کول د پرده متعلقات د مسند فنص نه پیل سره ذکر کول شي تاسو دې باندې اورې کوئ د تراز راځي چې دا, دا, دا خو د فعل د مباحثه نه د فعل کې ذکر کول وکړو دا د فعل د مباحثه نه د حیثیت نه ذکر چې دا, دا د فعل د مباحثه په س د ذکر کوو چې فیل موالي فیل م را کنه نه مبلته چېمونور په بحث د مث ک را په دثیت سرهضو چې فیل سر را ځي م را ځي د مطله کې ماباو د فیلله بعض ذکر نه کوو بلکې د م د فعل م دسه کو ذکر کوو نو په دا هثیت باندیلته ذکر کو له ای شکال فرېبانندې هوان نه ادوی ایک عامہ تاکید الفیلی هرج تاکید الفیلی و معیش بھی اگے مشابہی دی فیل سره کیس فیل فائل اسم کیس میں اسم میں فائل سرم مفول بھی مطلق پیہی لہواہ ناٹو واضحا و معیش ادا کرنگ مفول سرم راضی زکہ دام عامل لګه سنگ فیل معامل لندم عامل لګه سنگ فیل سره متعلقات ذکر کیږي دسر ذکر کیږي هرج تاکید الفیلی او اگ شي چې د فیل سره مشابہی دی منسب الفاعل اسم الفاعل نو المفول د مفول نو رحمات دین الا اسم تفزیل شبت مشبا دعا عمل دی تاکییت دید دید دید سی سرع بی مافول المطلقین دی مافول مطلق سرع بی هی ای دی مافول بهی سرع بی هی ای دی مافولو بی هی سرع لہو له سر و ماهو یا دی مافولو ماهو سرع ونحو یہ پا دی نور من الحال وقتمیز والاستثنان دی حال نارے تنیز نارے استثنان مزالنا نا تو نصر ناکت زکر دیدی ضرورت دنشتا نفلی تربیت الفائده دی دا تار دا تکسیر دا فائده دی دا زیاده دو فائده دی چه فائده مخاطب دا کلام نا سیوا او رسی لیانا الحکم ها داوچه زکر کئی زکر جاکا متعلقات سیوا اوی نزم را غرابت حکم کے ناشناوالی اوزا حد تکی لیانا الحکم ها زکر حکم مطلق چه قویدات و سرنی مطلق فیل حکمی کلانا زاد خصوصا کرکل چه سمر دا خصوص سیوا کئی که د اور ہم ذمہ دار کنا کنا وقلم ما زاد غرابا او ہر کل چی غرابت اجنبی یعنی یو شی چیز لا چھ سمر خاص کی ہن یو کس تیار شالہ کمالہ بازار مذا شرانہ بیا ودی کہ خر ہاڑا بیا ودی کہ پلان کیو ہاڑا کی مل کرا نا غرابت اجنبی والے او اجنبی والے سرا فائدہ سیوا کی معلومات کی رات اضافہ را <مازحور> لا قسم او ماذا د غراه پر س بیال ص کږ ننظر د پاتن پدهسيواقع سا فیده و ک سامعته کمونهرو بنظري د قسم چې ظاهري جي دا خبره په نظر سردي میثانته ال کونااف زمونږ شي اوما موج نهمامون ب ضررو لوون دیګ نه دومرهدهشته او جي کولته اووري ک پایدهره د ولان او د فولان ح زت توته سمعته قذا في بل د پلان کی تورا اتیاد کو پلان کی سن کی پلان کی علاقہ کی مدھے کے پیدا سیوا دا پرپسی اشکال واضحی ندعا اشکال جواب ورکی شاہلت اتاو اچھ فیل سرکید لگے فیل مکیت کے مدھے سے کئی پیدا سیوا گئی دی مدھا خبرستہ غلط ہے ذ کطا مثال هم بفل شفل تا زه راته انعکست بفل انعکست حوالہ کان زیدون منطلقن نفقردی چتا دې سره منطلقن ذکر کاو او د کومه ند لا پیدا کان دې مقید کو په منطلقن سره ګرحو کای مکان دا خبر دو کان چې دې دا کای مکان د مقبول د دبل په منځله فایل نشتا منطلقن مقبول ذکر کو نو پرکار د جیدې تاکید سره फायदा سواګې نه انا کړي سره फायदा سواګې کله نه د سره ګټه سره ګټه نه کیږي خبر نه د مزل خبر هم دی بیا نه بیاو کلام درو फायदा نشته نو فتنه لګېدا چې پدین مثال کې تاکید د پر راغلې خو دې سره ترګیت د نه راغلې بلکې دنا علاوه ناپایده نه کې سره د سره کلام تام چې دو फायदा سواشي نه دا الان که تاسو چې علم کوي کیږي نه ګټه پایده سیوا والی ده په دا دلته سره مرخصه ګټه شي او په ګټه سره سیوا شي او دغه معلومات غازي د ولما استشعر سؤالا اظهر كرهه المحسوس ولما استشعر سؤالا اظهر كرهه المحسوس لشدة السؤال يا ما تنتظمي داجي که قلم است هر کل کی محسوس که ما سوال نه وي وهو اعتراض دار نه خبر كان من شبهات الفعل فخبر ده كان چيده ده شبهات المفعول نه دي صحیح کنه يعني ده خبر بده چيده ده مفعول شبهه مشابه سنگه چې مفعول منصوب دي ده المفعول ان خبرك ان خبر دته چې دې مو مشابهات المفوله د مشابهات المفوله نه دا یې سره مشابه دي وتکید به او تکید د خبر د تسره دا کانه سره مقید کی لیسې تربیه د پایده دانه د پرد تربیه د پایده د کانه کې پایده نه سویږي ولی له آدم اله پایده بدونې بغیر د دې نه پيدا حاصلېږي نه زیاتېږي وسر نه نفس څخه پایده پره بغیر نه پيدا تحصیلېږي ولم سوال محسوس کو اشار ایلا جوابیه بکولیه دادا اللہ اللہ مالا کارا جزا دا اشارا اشار ایلا جوابیه بکولیه نیو اشارا اکران جواب دیدی ترا سرپ اخفل کول سرپ والمکیدو جواب حاصل و خلاصہ و را ہے ممکا بایو تیزا خر پزہ کلال دا گئی کنا خر پزہ با کلال ند دا گئی مکیدو مطلق بے کیوں پیجن دے کم مطلق دی کم مکیب دے دل تکی کہنا خله مقید چھ پون متعلقان سره نہ متعلقان چکن دے د مقید چھ پسر پکانہ سره نو زماني درخکل ما زمانه مازی ده راخکل ده را به ته مازی ته جمله اسمه مطلب لگي کنه نو دای مازی ته راخکل نو پیداوار پکانہ مختل لگي جمله وا اوس پکه د کانہ سره جده متعلقہ بہ کانہ د په داخل کې کانہ زيرن متعلقان نو چرته راخکل تمامه مازی ته راخکل هی نو دای د خبر بلال مزا وا خبر هم چې خبر صحیح کې اخه ته زه هر جواب څه شو صحیح شو موږ نه پوهېږو چې غلط شوی دی چې ته به اष्टी وله کړل او مقید کید کینه زید منطلق مقید چې څنګه کېد لګېدل هغه هو منطلقن رس شه منطلقن د کنه نه لا کنه نه د څنګه متاثر به ان کړی دی له منطلق هو نفس المسند منطلقن نفس مسند دی کې د دې سره لګي مسند دی دی نو مسند خبره کو چې مسند مقید کیږي ولته مسند مقید شوی دی وكان او لذكانا كده كده له بركده لهده منتلكان نظارا للدلاله دي دوجد الدلاله دي مسنده على الزمان النسبي بالزمانيه بالنسبه للزمانيه المنسوبه اي المثال ده زي كما ذا قلت لك تو زيد منتلكن او اذا كانا تلي كان كان بزمن الماضي له قاعده سيوا قلنا تصنغ في الزمان الماضي او دفر قاعده سيوا كده كانوا في زمان الماضي تو ورزا كان زيد منتلكن نو دان فائدہ سکے સેવા کوي نزي ته را کوي دا خبر سره تر سره حد مشاء وان ترک هو بل مقتضا حال ذکر کوي وان ترک هو هر چی تر کی تاکید مسند ده کنا کله تاکید نشي کولی مطلب خدا فائدہ ذکر مقتضا ذکر کوي کنا کله تاکید نشي کولی نو داګه احوال سړي نو هغه مقامات ذکر کوي چې لته کې په لیمو موجودي قلیمانعن دا یو مانع دو جن کولی شي مانع موجودي مانع وی چکه ذکر کړو مانع سره قلی مانعن منها ځکه مانع موجودو د تکسیر د پایدینه په حال او مقام کې داسې مانع وی چې مانع تکازې کې ګټه سي واکوا نو اولته د نقصان دی موجودو یوهان ما ترور جي تر کی تقیر د مسناد د متعلق سره قلی مانعن دواجی دمانیہ اندر چیدہ مانیہ موجود ہوئی این من تربیتیل پائدہ تھی دی تربیت دپائی دینا آنوانیہ سری مسالین لی ذکر کی لکہ خوب پہ انکزائل مدد تھی انکزائل مدد تھی پوت کی تیم ستانہ سگی پوت کی نو تبیع ورسر قویدات نشی ذکر کولی حبرا مزاہ انتنا لگا بیع ورسر ذکر کولی نشی نو لا کمازل نو مسائل مدت زره مون ته پیداس نو کلام چېอัล تکې د تفاصیل نه شي کولې کټ تفاصیل کې د چې کومه ګټه لپاره ته کلام کې عربیا ګټه نور کې پسند عمر لیدو تر څه رد او چې مار لیدا نه یا هغه ته را شمار دے خدای وګنه چې مار دے دې چې ټای او لید او وګدې کټ هغه دا پورو کیسه ذکر که انقضاء المدد او شی ټیم بدل نه شي ولفرصته اده کرنګي فرصت وخت کیږي بیا تاسو سره فرصت نشته تاسو سره فرصت نشته موکه نشته چې کله موکه نشته تاسو سره انت کده سره ټیم نشته او دتب تقریبا تقریبا د نښتوګي دواړي او شی مدت او فرصت فرصت مو کېدلې کی صحیح شه او مدت زمانه ته ولګي تاسو سره موکه نشته اور هم څنګه تر لگا نه او یو ټیم نشته دا کوم اوګه دنه بوت کی د دې لپاره کوم د کمېسان راواله کچره د تفاصيل کې را کمر خپل زیاته ځان رسولي فرصت د بوت سوی چې کوم فرصت د موګه د مقوال پکار دی لګو یو نه والا بس لړنه اور هم څنګه تر لگا نه نو بس کتا کتا چې دا مر ده او دا اوګت دا خله داسې کوځه داسې دا مسل مثلا لان كان مردنا بنتي لي بس حتتصرف ضغ مكاني بس هلا كان معرض الوليد يا معرضي ايش دا سين دا سين مثال كيف دا شو تقول لي كي مثال ملاي او يراد ان يطلع الحاضرون على زمان الفعل ومكانه ومفعوله ايش تام مقصود غرضك اي فائده معنيه موجوده ثلاثه خلقك په زمانه د فلمانه په ویني شي چې دا کار کوله شي ولې؟ دا راځي چې زوري بزید زید والشه. زمون موجوده خلک ته نه خبره چې کار والشه. تیرې زمانه کې اوس والشه خلک به تمه طلع ک نه. نو بس کې د صرمه کې کوم فلپیږي مې کړو. کم ځکه والشه خلک نه متلاکه نو په مسجد وسرمه زوري بزید په مسجد وسرمه چې معنی موجوده. کته دا وایي ندیه الټا غا پیدري صحیح څنګه؟ پایده معنی موجود دی چې دا پائده سیوا کا ما د مکان خبر ورکاو ان مفوله یا تبته ورځې برکه وانه نور نه خبره خبرم زحل برادین او او زهم مثلا مثلا پولان غوربا بیاګه په مسجد نه آ په زماني ماضیه په استقبال نه آ ورځې مثلا نور مکیزات هغه ملګا <تصفح> با باند. دا وجه دده مچیاستا مقصود اغایت تعییم نکولی پی مفهول بانده اصل که مثلا عمرو انزارابه اس مفهول مذکر کوا بخبر سا قولی استا مقصود عدم والعلم بی المکیدات ته چلی علم بی مکیدات را نشي عمرو انزارابه ده وی خوزید دن دو اسرا زیدن ده دی دی ده ده ده پاراو نوی چه خلقو دا پتاو نلگی جزیده وی خلی ده آمه اختصار مقصود ده د سر شته مقد زجر د هوا غیره یا مقعه خ پر او نپ ک ب کې نه کوئ او اراادپ یا ددي اراي دنا الله پان حاضرین بچه حاضري متلی ن شي علىز ف زمانی د فبانهو مکانية په مکان د فبانه مفولیت په مفول د فلمي او عدم العلمي بالمقعات یا ارادهستاثي ارا لاندکه او اراده عدم العلمي یا د متقلم ارادممي چې عدم علم راشی شي په مقعيد اتمانې خبر نشه نحوي ذلك ای اپا مثل نور لکم اختصار شو و زجر مقام شو دخوب مقام شو و اما تکیده ای تکید الفیل بشر دی اعتبارات و حالات تکتوی تکیده لا تعرف الا بمعرفت ما بین ادواته و من التفصیل و قد بوین ذلك زالک التفصیل في علم النحو دبل معتز ذکر کږي تکید د فعل له شرف شرط سره نو هغه به ته ال پداخه مختلف نکات لپاره کول شي د مختلفو نکات لپاره د شرط سره تایید کول شي کو هغه نکات با ته ال ته جنې چې کلا اسماء او شرط او حروف شب معنی او په جنې د کایو حرف شرط کے زانه معنی دا باقی کې د شک معنی را اضافه د جزم معنی را باقی کلمات ر استمرار معنی را او کل کله کلیت معنا ده خبر هم ځه دررګن نو دوی چې کلمه نا کلا مسند او د مقید کول شي د شرط سره او هغه د مختلفو نکات اعتباراتو د لپاره کول شي او هغه نه او اعتبارات موکو تی په بجند دو د معنود حروف او شرط او د اسماء او شرط دا خدا شان لیدته بل منحو جب په بجنه په نور الانوار کین ته یې کړی نه په نور الانوار بحث الحروب پر کشتگن تب حروب پر کلتو کل اگر کل ما پرکی کن کل ما سر طلاق ورکی او کل سره طلاق ورکی حضرم جاید راگوار گی پر بیا نیل جن انا دیو بس بهر حال دا خبری اگر ال تکیشیر دا آزانو و اما تکیدو هو هر جی تکید د پیل دی شرط دی شرط سرم نسلو اکرم کا ان تکرم نی انتو کرنی او کریمکا <تضح> کای چې جنامه کیه ارست کا دای مثال نه ورکای پله اعتبارات ان د سمقطو لپاره د وحالات او پسحانات او کیدا کار کول شي تک تزی تاکید هو چې دک حالات اعتبارات تقاضا کوي تقید هو د تقیق د فعل د بیج د کشر سره لا تو رفض د حالات او اعتبارات نشي پیجن دی الا بمارفه ما بینه ادالات الشرطی مگر دا د حالات او اعتبار نشي پیجن مگر پم پیجن د معرفت مگر پا پی جاندو دا آوات تفصیل چکم تفصیل موجود د پا ما بین دا آدوات الشرکی یعنی حروب الشرکی واسمائی او چکم تفصیل موجود دی پا آسماؤ الشرکی صحیح شکنہ منت تفصیل دانا ما بین چھو وقت بوی نزال اکت او دوی تفصیل وین شیده فی علم نحوے تسکے فا علم نحوہ کی او سو دیو خبر زکر کیجئے او هي د دې اشاره کړې په تن له دې اشاره د څنګه څنګه فون کړی دا ده لې ان شرط په عرب اهلي العربيه کې د حکم الجزا صحیح شو مصل المفعول به ونحه فقال لك ان جئتني او كريم كبمنزلتي او كريم وقتما جئيكا او كريم وقتما جئيكا اي اي دا اشاره والله تعالى اعلم دې طریقې سره پخنیږي دا و چې دغه دوه اشاره او اشاره د ټوکلا چې دا شرط چې د تور د اهل عربیت کې دا کې د پردې دی دا د پردې جزاره پر کوم د جزات عجوبره خبر د خبر به کې ان شاء الله ان شاء الله او شرط چې دا مستقل کلام نه دی شرط مستقل کلام نه نه چې ځان نه مستقل جمله ده بلکې دا د جزاره پر کې د اګه خبریت او ان حکم په جزا باندې لګي د احلی عربیت پولیس معنی فهمي دا کلام مزی فهمي الله تعالی همداسې فهمي چې دوی روان پسې کېږي په خبر دروان نه کنه او نو دوی کله نه کله د خبر سره شرط لګولې شي کنه مخکې خبره کله د خپل مصلی په پیل سره کېدو نه لګولې شي وصوله وصوله د مصلی په پیلو سره کله نه کله شرط لګولې شي نه دې ګویا دا شرط په منزله د خبر په اړه په منزله وسکو د کې نو د دې بحث کې دروونه کتل کی چې د اهلی عربیت پرې ځباندی او د بلاغت واره پرې ځباندی دا شرط شې د بده جزاره لپاره کېد څنګه چې دلته کې وایي کېد خبر به ترسره وګرځم یو کې به وګرځم نو د شرط کې د دې پر ځای مقام درلون خبر مکن شه چې شرط به خبر به تار کېد نو شرط مستقل کله نه دی د دې جزاره لپاره کېد خبرمې اندر او دغه په مثال دکېل کې او ته وکستو ان جی ته نیو حکم کتر نه خطر لزبر اکرام نه درې مطلب داري زبر اکرام حکم ان جی مطلب والا وقت مجي کی یا فوخ دراته ستکه نو وقت نماز شه مجيده دا ټول جمله راونډه کده مفهوود به شي چرته لپاره د حکمو حکم کا جزا لپاره اشرق نه دا وقت مجي کی یا د دینه ضرب جوړ کو او دای کې دوه چرته راړه ن درجه نه په هنيها او اما تكيده به شهده له شرط قيد کو نه پتهول له اشاره مستقل كلام نه دي د جزا لپاره یو قيد په دي او په دې كلام کې اشاره د دقیقې اشاره ده الانه شرط شرط د عربيت کې د قيد د د حكم د جزا ده صحیح څنګه جزا نه کوم حكم ملي کې اشاره او نسل المفول بھی سنچی مفول بھی اوکی دی دی پہل دی پارا ونحو ہی اولا سنچی ذر پی اوکی دی نو فا قولو کا استعبینا انجیتنی اکرم کا بمنزلتی قولی, قولی کا پکارو بمنزلتی قولی ہی یا بمنزلتی قولی کا اکرم کا وقت مجی کا ای آیا و لا اخرجن کلامو بی حاضر تکی دی عمکان علیه من الحبریتی والانشائیتی بلکہ بل انکان الجزاو حبرن تجملتو شرطیت و خبریت نحو انجیتنی اکرین کوئن کان انشان بین شیئیت اندائی بلا خبر زکر کئی دے دا خو شرط کچری دا کتو گرشت د پردشا دا, دا جزا, جزا خوگور پدی کلام پا حکم کی تبدیلی نرازی پدی کت سراد کلام پا حکم کی تبدیلی تا کم لا تبدیل شرط ک شرط و سرطا کت کنے نرازی. خبر او خبريه او که شرع کې انشاء و نسته ان شيه دي شر کې غرذول سره د جزا په خوکم کې سره فرق و ناراضي او دوال مثال په نظر کې ولا يخرج الكلام انو ذي جزاء بهدا التكيد په دې کې ټولو سره عمدا حکم نه كان عليه چې وا په ميباني د خبريت او د ان شيه نه بل که كان الجزاء كد جزاء خبر نه مخك خبر و فلجمله شرطيه من خبريه پنجمه شرایط ته دې ټوله جملې ته غسل لیکي جولې شرایط خبري وي لیکي صحیح شکنه خبر دغنه نو له هغه دا کې څو دا و ان کان ان او کچریدا جزاء ان شاء ان پنشيه تجسلا ان شاء ان نہ ان جاءک زید خبر د او کرم وکم ته ان جيتني او دلته دا ان جاء کزیدن امریکایان شایکا فااکرمه اوس اکرمه د مخکنه صدا ان شاء الله او ور سره دا شرط لغه ان جاء کزیدن وخت مجی زیدیکا وخت مجی زیدن زیدن الایکا لذا فااکرمه د مخکنه ان شاء الله کده سره دا شرطو که کولګه نو دا ان شایت نو او زینه پخله ان شایت منسره برقال اور همزه هانترا خبر نفس شرط دغه خبر کوي چې هو سیبا او تدله د خبرې توضيح احتمال د صدق او د کژم نو تدله رازان له خبره ده اور همزه هانترا ده کنه دا که اغه په منزله مرکب انعکاسته اگر ما په صدق تمتسک کیږي نه په کژم تمتسک نه په شسر متسک کیږي دا که اغه سره مستقل خبر تړله اغیر سے مستقل جزا تلدے ترسو چی جزا نہیں نفس شرط اور پیدا نور گئی نفس شرط پیدا نگویا کہ اغام مرقب ناکست دیں مرقب تانو ندی مرقب ناکست دیں نسنگ بچی دی د شرط دی حبریت نو باسو ندی انشاییت نو باسو او دی خرپ شرط پسر دا سی کارو کو چی نی نه پاتی کن نی صلح خبر پاتې کن نو ان شاء الله بلکې د سې کو چې ګوې کې مراکب نه کې څه جا غزې پېدې شته موږ درته کلام قاعده ده دې پوره کلام قاعده ده چې تاسو درځې د دې احترامو کا صحیح څنګه ته احترام کړي نیم انجه کړه دا څه فائدنه چې دای شي څو نو وهه مړیکا قراتو کا اکرام یو کا خبره کې نه شي تاسو چې جزاني نو ګوې اگر همځه ترګه نو دا مرکه خبره چي ودا خبر ودا وي شرایط ته غبزان لږالو انا نس شيره خبر دی نو ان شاء الله واه نفس شرایط هر چي نفس شرایطه فقط اخرجت الاداته اادات او خل اادات امرت هر شرایط هر شرایط او خل دانی خبري دي د خبريت نه او خل له احتمال لسدق او صدق والكذب ادا كرنګ احتمال لسدق <تصفيق> او دکذب نه او خل واه کار وایې لیکي دا بل امر کوي واه ما من أن كل من الشرط والجزائي خارج عن الحضرية وإحتمال السدق والكلبين دعوه بكي زائد دعا تروانك إنما الخبر هو مجموع الشرط والجزائي المحكوم اللزوم الثاني لولي فإنه هو فإنما هو اعتبار المنطقيين دعوه سناء خلط مزارة <متحدث> دربان راش لتنمخي دي خبراء وريدولي دي چاند دي خبراء وريدولي دي شرط وجزائي دوال ده خارج دي خبرية و احتمال دستدق و مخ که هماتنه تا مسلک بیان که کنه خبر یا جزا یا انشاد یا خبر ده او شرط چیدی ندان خبر دیو نو تویسی نا پز غور کدی چه تا دمانتکین او تپا پرتی دمانتکین او تپا ده دا, دا دوارا خبر او جزا دوارا خبر امزه انتره لگا. دا ده انشاییت او ده خبریت ده احمل لسیدک و ده کزم نووتی دی خبر امزه انتره زیم ده خارج دیم هر واحد ځان ځواني هر واحد چېواله د خارج دی د خبریت نه د احتمال لسې د کودو کی ځنه خبر پکې شو دی صحیح څنګه نو ام مجموع شرط ولجزا ده زکه تدقیق کې د یو حکم لگے دے دے دل د بل په لزوم سره انځا اگزید کداوشنه لازم دي سرداري پاکرم هدی سره اکرانه او ک په لزوم د سانی د اول سره حکم لگے دل مجموع شرط والجزا دي د دې مجموعه بلزوم ثاني لاول د خبر ده او نفسه جزاء او شرط د کې نه احتمال د نه د کې زل شته الان خبر ده نو ان شاء الله اوس نه راکټر ذہن کې پرتای د خبر ته او نو ان او کلبسي الان کې دا د واره د خبر مشهور جوړ د خبر ده نو ان نوې ګړې ټاپه د منطقې انه دا خو راځي دا د اهل بلاغت ولر دوه مسالکو کې سره فرق <تسخن> د دو دوه په مثالني ذکر کې یو مثال ذکر کړي د دوه په مسالکو باندې تدوې کړي واما یو کاله ولې کې مننه من الشرط والجزا دا دوه چې دي خارج عن الخبريه ددا خارج خبریت نه د احتمال لسی دا کو د کزنا انما الخبر هو وانما الخبر دا هو تقریبا تقریبا صحیح دی شیخا دا ځان جمله وایي وانما الخبر خبر هو خبر دې وو مجبور شرط والجزا مجموع, و شرط, دی دی مجموع, مجموع و و شرط و جزاء چه عدد دوال سشید د دې مجموعه دوال نه د دې دوالو مجموعه ګره फरक کوي نخ دوال شرط او جزانه دي اوس بیا دوالو اوس بیا د دوال نه دي چې دا دوال خبر دي بلکې د دوال مجموعه مجموعه کې फरक کوي خبر څنګه تر لگا وینم فلما خبرته ده مجموع و شرط و جزاء د دوال شرط و جزاء مجموعه ده المحكوم فيه چې په دغه مجموعه حکم له ویل شي په لزوما د ساني د چا سره دا اول سوال په انما نور دا محکه مسلقه لري او موجوده لري په انما هو داوونه مسلقه لري اعتبار المنطقيين به اعتبار د چاله منطقيانو لري اوس یو مثال د شکی د دو سازمانه تدویقي د چا د سازمانه د بلاتړ د سازمانه مناطې دي برابر دا وروه تم مفهمې کاوه تم مفهم كانت الشمس طالعه فالنهار موجودين باعتبار هلل عربيه الحكم بوجود النهار في كل وقت من اوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار ده نار نکړه دا غلطه فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الموجود الى جا اہل عربیت ولا پنځ باندې تاسو ویل چې شرط او جزاء دا د پچا کیو شرط ان او خبریت پچا کی پجزاء کیه پهلاره عربیت ولا مسلک تاسو دا بیان کوتش ان او خبریت پچا کی او شرط لسی کی دي ندا ط النهار موجودون بنہر دا نقطه یاده موجودون له خبر ده دل تک موجودون سره خبر نه غول شیهه د ط النهار ځان دي فائدہ كل ما كانت الشمس طلعت ملسی کی نو ګره ځکه ورته را نی ما مفهوم تا ور نه له ایبره مفهوم کول مفهوم زمون د دې کول کله کله الشمس طالعه تن په نهار موجودو د اعتبار اهل عربیته په اعتبار د اهل عربیت عربیت باندې الحكم نهار النهار دلته حکم موجود سر و ګول شي بوجود النهار سر لا ګول شي و اوس وفر دکې دا, دا مفهوم رالي په کله وقت من اوقات طلوع الشمس په هر یو وقت دات طلوع په شائر لاغولیشیر ته موجودون <سن> سره او دابل سره ان قامت الشمس طلعتن سره کیت کا وداره مفهوم سره وته چې کل وخت مین اوقات د لوی الشمس الشمس نه دلته حکم موجودون سره په کل وخت سره موجودون په کل وخت موجودون خبر شو په کل وخت سره شکه کید شو په دې سره حکم لاغولیشیر دا حکم ددا خبر د په جمله کې نو فال محکوم مبتدا تر هو النهار ا النهار محکوم به او خبر تر والموجوده بكل وقت انشاء خبرم ځه دراړه ته <تصفيق> دا غوی پنځ باندې موجود په کل وخت دا خبر انهارو مبتدا دا پورو جمله خبري ده ان كانت الشمس طالعه النبي كل وقت موجودن سره سر متعلق دا شرق کې چې د پاره دچا د اجازه خبرم ځه دراړه نزارې پنځ معنی دا جمله خبري شو ورپسې او به اعتبار دا په قبل اعتبار تک کې تمام قومه کالدنا كله مکانت الشمس 35 پنهاه موجن به اعتبار اهل العربیا خوش سره دا ولا غاوی او به اعتبار منطقین او دغه مذکور جمله په اعتبار د منطقیانو باندې الحكم په دغه حکم کمزای کیږي بلزوم وجود النهار ب طلوع الشمس دلته حکم لا ګولشی په لزوم د وجود النهار ب طلوع الشمس علاکه جزای کول راهیزای کړ النهار موجود دی دوه راهیزای کړ او دغه سره لزوم نهار قرب hmm. لزوم وجود النهر بتلوه الشمس لزوم بوجود النهر چې لازمی طور باندې نهر موجودې په د تلوه الشمس کې پدې باندې حکم لا غولې شو دې دا خبر ګرځولې شو دې صحیح شو محکوم علیه تلوه الشمس محکوم علیه دې تلوه الشمس دې ول محکوم به او دا شو ول محکوم به خبر دې وجود النهر شو نو وجود النهر خبر شو او تلوه الشمس شو دا محکوم بی هی شکرنی صحیحو؟ پا وقت دا تلو و شمس, و شمس کی دی بانده حکم لگولی شو لجوم دا وجود د نهار دی صحیحو؟ محکوم علیه مبتدان تلو و شمس تلو و شمس کی لجوم دا وجود نهار دی دا نهار, نهار موجود پورا جزا فلاسان لجوم وی وصرا لگاو تلو و شمس ایسا که انکانت شمس تالی اتن پښه دا غوښتل چې شرط نمو سره راځي طول شمس نو طول شمس مپتداشه اړ لزوم وجود نهر ولا سي شرط خبر دا غيب بالنسبه اړ خبريت هغه په مجموعی دي شرط او دي جزا کېدې دا خي عربيته ولا پني زبان دي خبريت هغه په سر په جزا کېد او شرط لسه کېدې په دې توګه د تвар منطقيان په دې توګه د منطقيان باندې هو وجود د نهر په او د شمس سره دي صحیح څنګه نو ډوړې تفصیلې د ګډواله مونته خبرې یوځل دي پر مخکوماله یې م مخکوماله دې جمله کې تل او شمس او مخکومبیو خبر ولا شيو وجود نه شو شي په کوم من فرق کې سم درې لري پر ته به نه پر دې ورسې کې کېټوارې نو یې ډوړې خامته زارې ور باندې نه شي دی او هر په باندې کولا نه دا دي دوې مسالې کوم